ریاض الصالحین حدیث نمبر ده پندر سو اتاویس دونو خطاق سو خیال کرویتا ریاض الصالحین پنزل سو اتاویس نمبر حدیث ده بابو فی سماع الغیبه باب ده فبیان ده خرمت ده او ردنو ده او په حکم کولو هغه چې هغه لري غیبت چې حرام دی په داګه حرام غیبت واوري په داګه ردو کی او انکار او داږي په یون کې باندې انکار وکي آیلا پیدا علک دا سی غیبت مکوا ناکار خبر مکوا پاین عجزا کده عجز شو یعنی په غیبت کون کی ای رد نشکولی او نی اغم نکولی شو آیا دا چه دو خومن اگلا خود خبره خبر اونو من لیشوا خبر اونو من لیشوا نفار المجلس دو جدا دیشید داغا مجلس نا این ام که نو حور که قدرته رسیده بیا با دا ایک ستا خبره نمانی نو بیا با جدا کی گه داغا مجلس غیبت دیتا ہوئی لکه من پرون بیان کریو آتد رونمال غیبه چه ستا پرور که یو مسلمان کی هغه خبر اشتات چې تکم دا غبره کې هغه خبره کې او خبره هغه بده غړي او ته کې دا غ فشيشه بیانې د تیبیته کې نه یو ته بیانې نو بیا بہتان وای اول پدی آیاتونو د قران کریم ذکر کړي قال الله تعالی دې الله تعالی و اذا سمعوا الله کلاچ ووري هر ناکار خبراده راستي دا غينا مؤمن مسلمان نوائب چيو لوغه خبر واري بي زيا ناکار خبره باطل خبرالو د و اراز کې دا غينا وقاله تعالى والذين هم لله و موردون آکه سچا غيدار ناکار کا نه اراز تونګي دي د لغوې خبرې نه اراز او د جنګي ان سماوال بسوروال هواه کلو لا اچکانو مسؤلا بیشکو غونا استرګو زلا ټولو د دې په پاره کې واک پوسګي قیامت کې وګورلو ته پوسګي ته په ساورا او دې لري ګاډي به اور دې دې کې قران او سنت دې په اور دې لري کو ته په بیاي ته وقال تعالى وان واذا رأيت الذين يفوزون في اياتنا بارذنهم او كلا chimney نت ا كسا چايت لنكي بااتو زمندكي فنا كاروالي قيران بارذنهم مفال و دلينا حتى يفوزوا في حديث غيري تر دي چدن جي دي بايان کي غير زدينا سو پوری چیدین پسی خبر یا ٹوکیو مزخری کی گینو واولا ایرا سوکا وا ایما یونسی انک شیطان و فلا تب او باد از ذکر آف او کیی گیستان شیطان دا غی سرا ناستا خیال دینی تو مکینات پس گیا دا شناسا دا کم ظالمانونا چکل دیاد شونو بید ظالمانو سرا مکینا دائی آیاتون رو رو پدی چ غلط خبر اور ظلم نه دي د غلط او خبرو دا غیر رد دی حدیث روی وعن دردار و نه داغ رب کول پکاره اوس په دې احادیث وروړي وعلمی درداره رضی الله تعالی عنہ علی النبي صلی الله علیه وسلم قال النبي عليه السلام من رد عن عز اخيه رد الله عنه وجهه النار يوم القيامه چا چوا پسکو چا چوا پسکو دبل دا دخل نور مسلمان عزت حفاظت کو رد وافس يوافس کو من ایک د بیزت دخل نور نا هر دخل نور بیزتی او نکڑا دا عزت حفاظت کو ورث الله وعذئ النار نو وافس وک اللہ مخ داغ او او اوس ټول جواب له دا بیزته یې دا خپلنا جوابلې په دا حاله پوهونه پرځه قیامت کې ډیر کوشش وکړ دې چا چې د یوور مسلمان بیزته و نکلا اوه دا د بیزته کوششونه کو بلکې دا د حفاظت دې ځتو کو دا الله په دا رد مخناو ورواړي پرځه قیامت کې نن هر یو انسان د خپل بیزته په سي شوي دی دا غدا رسواء کولو پس شوئے دا غدا رسوائے تا غا بیزتی باکی دا غا رد بدبوئے با رواہ تنمیری وقال حدیث عن حسن وعن اتبان امن مالک رضی اللہ و في حدیث تبیر المشور الذي تقدم مکدہ حدیث تیر شوئے پا باعت در جاکے پکے ہاں دا حدیث قال اغه وکامل نبی صلی الله علیه وسلم باسه نبی علیه الصلاۃ والسلام مستعدره وقال نتو کوسو ګنبی علی السلام 아이 نماکم نتو شوم او سسو مالکم نتو شوم لا یحب الله ورسولو من انا کی هغه د الله او پیغمبر صلی الله زکه د نبی عليه السلام د مجلسه حاضر شوی ندی کار د الله او پیغمبر صلی الله من انا ده کوي فقال النبي نبي عليه السلام جاء لا عرض لا تقل ذلك دا خبره چا منافق شوی او چن حاضر نشو دی ناغه منافق شو نو لویه مسله داتا چی او پروگرام ته لاله شي څو عذر کوو ځباندې هغه زینا پاتشي نو هغه منافق شوی ني هغه د ځلو جواب ته تللي هغه داسي شي دا نو دا مسله ده وګوره یوه دی هغه تک پور دی هغه پلان دی هغه پلان یې هغه پلان یې د ځان خبرې جوړوي لا تقول په خبر په اوه دا خبره اچا هغه منافق شوی دي دغه کار حاضر شوی نه د موقام مجلس خو عذر وایي الله قراررا او آته نو اغ لا چقب کاله تاېکهته نوولغ نو چېدي لا اغ لا داله الله کلمونلا یوریدو بظالې کا وجهله اولا د کوې پهې کلمي سرلا د الله درضالهټولو هغه دا کلمونوي ل دا او پرې د الله درضا کوو کوشي ش قال الله تحرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ابي شكل حرام کلي پور باندې ارتو ور د الله نو ور د لا اله الا الله اولت فضي كلمه الله رضا لزميا الله رضا نو ټوليا داس دا انسان الله ور د متفقن علی اتفاق کرنی شویتا دی حدیث در بخاری و در بخاری تصمی جا منافق شویت نور آن حدیث در ببارک رازی او سو دی کتاب والمساجد گی و عتبان بکسر العین علی دی عتبان و حکیت زموها عتبان امراغلی وبعدهاطاء المصليات من فوق ثم بآن موحدا وضح شم بضم الدال بضم الدال سلا او پیشکان د غزله سکون او پس امی د شین او جمی سلا عمره غلله خطوالم تيقو راغله وان كا بن الله تعالى في حديث في قصه توبتي پا کیسې ته توبې راغې کابل مالک داغری صاحبو چې اغا د تواكيد توبوغه شو تواكيد د توبوغه پادشيو اغا د توبې په مبارکه چې کوم اغا روات خوګو د روایت راځي وقت سبقا وقت تر شوه په باره د توبې کې قال او ویل <سؤال> نبی صلی الله <سؤال> و سلام او نبی علیه السلام, السلام ناستو فلقوم په قوم کې نبی علیه السلام ناستو ګور ق نبی علیه السلام په تبوک کې د خلکو په مینس کې ناستو او وی ما فعلک اب ابن مالک کابه له مالک څوکړه ان آکابه له مالک چاغه دلوی پیمانه دلوی درځواله صحابی دی اغانندمس دیوا کے تو ولے را نے گئے نفقال رجل من بني سليما و بيو سليذ بني سليمان ها سليما قبيله يا رسول الله حبسه و والنظر في عطفيه اخلو بنکل ريغلنا دو صادرو داغو حبسه في سالك ريغلنا دياتنا دو سادرونو اخپل و دوارو دارو ون نظرو او نظر کول فی اک فیب و دوارو دارو که این چه دمال او دولت سریم مینه دا پا مدینه مناوره که اخپل پاخا باغونا اغیه تا پاتیشه او بالبچه اغیه تا پاتیشه و اغیه پر خوده باغونه باغونا زکر تبیوک تا فقال له معاذ الجبل رضي الله تعالى عنه وياهذا معاذ الجبل بسم الله قلت ديغه غلط خبر وکتا چاغت بوک ترانه نه نو ته دا مبارک خداسه خبره کې چاغت دنیا باندې ماینو باغونو دولت په مینه باندې پادشه مېره والله یا رسول الله معالنا علی الاخره قسم بالله اذ الله پیغمبره زه کوینیم په کابه دی مالک بانی مگر ده خیر هغه ده خیر والله خاوندې هغه ډېر نیک بنده پس رسول الله صلی الله علیه وسلم پس دا سکوت د پیغمبر دلیل دی په خبره چې د معاصبره سیده چې ما علماله خیره متفقون علیه صحابه وبارے کې دغه قانون خلقو په مبارکه دابانه کې بدنسبت یو پروګرام تا یو زیته د سپورځ پاتیشو رامغه د موه چاغد مين په حال کې ترې د یادا یابدا غمي یا بیماری یا تکلیفي یا په سبب له مسئلے اساس نه په الزام غلطون نه لګي دا دلایل رو زده مونږ نه پاره پس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم متفقونه نه اَذْ فَو جَنِباهُ دَالَتَ رُغْبَة وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى إِجَابِ نَفْسِي بَدِيكِ إِشَارَة دَا دَا خُبْل زَان اَغَا تَغَاویل مونږه تَغَاویل وایي إِجَابِ نَفْسِي بَدِيك یانې په هغه کې تکبر پیدا شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جحاب کې د شریکواري او او سا او فضیلت نخکاری گیزه که آغا رستو شوید ایتفا مانه داره ایتفاو یعنی اغا مال او دولت که دور پرمینه تره دید حضرت کعب بلی مالک چې پیغمبر سرا با دید که نده شرک شوید دا حدیث مخیب و باب و توبه که بلو بلو بلو بی حدیثونی که تر شوید اواز به خوز دا عطا تبسیل کرده دلد علام امام نووی دوباره پدی وجه دا حجیس روڑه ده مختصر چې کله د نبی علی صلات و سلام محکه دکاب بین مالک رجلانو باره که باز خلکو بدگمانی اکلا چې دا تبور پواکی کې شرک شوه نو ده چالت زان تر دیر گران مال او ترکو تا دیر گران ده بچیو د دیر خواجی نو د دی وجه نا آغا پاکی شوه او جها ته را حضرت معاذ جلانو د هغه خلکو د بګوبانی دفاع وکړ دا د کابل مرګ ۴ د دې بندر هغه دمال او دولت د بچو پروانه کوي خطو زر مې او پدې ربیعه علی السلام چپه دی علما کرام ذکر کوي چې د نبی علی صداتو السلام هغه خاموشي د بلی له حضرت معاذ خبره سیدا د نبی عليه السلام دا سکوت دلیل نه پدی چې د حضرت معاذ خبره بالکل صحیح ده او هغه د دنیا د وجنه پاتیشو ینه ده ځکه قران کې انسان یعتبی لعل ام سبیل الله علاوه کې ده خپل اعلی د دین نه چې خالق واله خپل وونه نه اراد الی سرره دا په بارکه توبه کې چا آیا تاغره توبه با وال الثلاثه الذين خلفوا الله قبول توبه کړې پادر کسانو چې پا دیکړي دغه پرېښوی وړاندې توبه نو حضرت معاذ ابن جبل د کاف دفاع وکړه او دا خبرې وکړه نو څوک چې په ساوو په بار کې بدوي خلکو اوځريږي داغه دفاع کې هغه دلوي خلک لري هغه خلک لري د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه لی مقاله بر باب الصحابه دا القران د صحابه په باره کې ډیر ښه بیان کړي ارصحابو پر ک الله سوې وقتبرو دوان الله صحابه پر ک الله وي اولاکم المتقو اولاکم المفلحون اولاکم ولائك قوم مفلحون ولائك قوم مفلحون دارشتيني ذاك دا يا عبد دلال منذن كثير صحابوا الله فإن ان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتديتم وكذلك جعلناكم امه وستن دارنگی اللہ در صحابہ و ببارک وکزاریک جعلناکم امتن دارنگی اللہ گزوری دار تا صلاحی و تولگی وکزاریک جعلناکم امتن امتن وسطن دائی و تولگی دی دنیانا دائی و تولگی منصفان بیتر صحابہ و ببارک اللہ خولاکه هم خیربرية دا سبا به تر د موقاتي د ساح او بباره کې قرآران شوي کومکو م خره عمت او غورده د للناې تامو نهبل مارو في وط اوړانمون کرد ا سابه تاسو غه اومتې چېدان ترو کې شوي د او مطپاره د فيدي د خلکو. اے صاحبو تاسو کار د دنیا کې صحیح تأمرونا بالمعروفه وتنهونا من المنکر او صاحبو دل نو غړي دا غرش ته دار او کاغ دوستو کو دشمنو په میدان مولالو عمل بن معروفه منکر به کو او صاحبو ساتو کار سره امهت قائمت لیتلو نا آیات لائے آناء اللیلی وهمیس جدود آل ابرام کترازی یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویا امرونا بالمعروف ویا نعونا عن المنکر اے صحابو صحاب ایمان رفا لا پکیامت بانی صحاب امر بالمعروف و میں منکر کئے و اولائکا هم المفلحون دادید کامیامنا ذ سہابو ببارک اللہ سورت المائدہ کې وې قوم یوهبوهم او یوهبوهو عزت علی المؤمنین اعزه علی الکافرین دا یو قوم دې چاله دې سر مینګه او اول او دې د الله سر مینګه دا سه قوم دې او دا با مومنانو دې الحمدلله په کافروبدل سقطوی یو جاہدُونَ فی سبیل الله ولا یخافون لوم مصائبین ذالک فضل الله یؤتی به یشاء و اولئک هم الفائزون ذو صحابہ دد کامیابونه صحابو پبارک الله بہن کہ وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ دے صحابو نہ خوشال او صحابه د الله نه خوشاله شوي دي دوهغه د خوشاله یو دغه ز قوم نن راځي او په هر خلکو مڅه ده گئی فکو سوکه په بازارونو کې چې جنور صحابه خراب کې چاې د کنننا صحابه کرام مبارک الله او رضى الله عنهم ورزو عنهم اے د الله نه او الله رضا لئے دو صحابوں نام دو صحابوں ببارکی صورت بقر کلوئے اولائی کا علیہم صلوات من ربیم ورحمہ و اولائی قوم المعتدون دے باری سے او فرین دے او بین بالیدہ او دادی بسم اللہ مندن کی روان ذالک جساب او په بارک الله وادی کر دی دا وی سرا واذ الله الی الذین آمنو منکم عابد الصالحات لا یستهلقنهم فی الارض ذل یاتدرید بنګے دوره تفسیر کی بیاخر تفسیر کو دا آیاتونو ذالک جساب او په بارک الله وی لقد رضی الله عن المؤمنین ایزو یبا یعونکا تحت شجر پی اللہ وی زمان دے تصمیم زرازی و خشارم دمومنانونا ایزو یبا یعونکا کلچ پی غبرہ غی بیعت کاؤ تا صراف آس آبا چا غی تا صرفی آف کاؤ زتن خشارمان زتن رازیمان آل ابران کی دریز ویل قدعف اللہ عنہم الله ی جماعه به قسمی زه ما غصحابون ما پی کړیلا او لقد عفا عنکم ا خلقو تاسو د صاحبون په بیو ګیمه ما مکری ف فانو پیغمبراتو مو ته مافی غوا واستغفرلهم پیغمبره بخنه غوا لا یو دې پخلوق دې دې لیکا خرج دې اغله صحابه په بارکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سوې نبی علی السلام د صحابه په اړه یو میلی حدیث کړه دي ان الله اختارنی واختار اصحابي بشکزا الله غره کړې ما او غره کړې جما صحابه فجعلهم اصاري وجعلهم انصاري دې صحابه ګلله جما سغال غور جوړې دي حضرت عمر اسخرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنو ما خرانو و جعلهم انساری آو کرزونی دی صحابو نراک آ, آ انسار نعوینی زمان و انو سیدیو فی آخر زمان او زدی چې اکنن را بشی باخر زمانی کی اودا سی قوم ینتکسونم چلا غیر مقصرن با بیان خلقوتا الا خبر شه خلکو فلا تناکحوهم نو نکامکو اید آغی سرا الا فلا تناکحو الیهم خبر په فنکامو او دو ویغیتا فنجنکی الا خبر شه فلا تسلو مهم نو جنازی منزل مکو اید آغی سرا الا فلا تسلو الیهم او جنازی مکو اید آغی په دته دارنې پ غم بر پا وسسلام د صاب او بباره ک ذکر کوي بیاصل الله الله الله صحی یری او یریږ او یری کې زما د ساب او پهبارره کې پغم بر پا کو لا ت ت زو مغازن بادي منی ص تاسوې صاح او لړ نخیر زماه لکهسمنجی او نغ او خاکیي پوری خلکن ک نه کې صور مکلاې دوه اامه میلاږيلو زما نوروو ساح با نهقې مګزوي ف ح ف ح چا چې دغې سره بین نوکلاو د ما سره می نوکلا ومن پ زور في زهم دغې صس کوول دا زما ص دارنگی نبی علیہ السلام دا صحابہ و ببارک ویئے ان الله اختار لی و اختار لی اصحابی بی شکا لاز غور کرے ما زمان فارس ما صحابہ غور کری ریولے فجعلی منهم وزراء وانسارا واسارا گرزونی دی مار را پد صحابہ وکی معایدینا امزادیان اوز خرانزمہ فمن سب و ان چاہ چے داری بیزدیور صحابوں داری عزت و آسکر داری صحابی دار لیکن حضرت عمر تا بدنس بکتے حضرت معاویہ تا بدنس بکتے حضرت عثمان تا بدنس بکتے بل صحابی تا بدنس بکتے یو صحابی په صحابوں کې عزت مارے چاہ چے داری بیزدیور طعلی لعنت الله والملائکه ديو و ناس اجمين کر وافيږي کشي يدي کومور دي چې څوک صاحب او عزت غره او داغه نوخا نو پیغمبر باغ وي باغ نه الله لعنت دې پر شته دخل کو غول دو یو په نیوات ګره پیغمبر باغ سي ګرځي نبي عليه ان الله طامن وقتار لیے بي الله وركر إمال الله وركر إمال الأصحابي زما صحبا وجعلني أصحابا وإخوانا وأسارا قرزون إمال الله وصحابا رونا أصخر غري وسيجيء قوم بعدهم عذر جرابشيء قوم قصد دينا يعيبون وينقصونهم چ دا بهونه با بیان دا غي نقصان نه با بیان په منبرونو باندې په لټونو باندې یا ساتي چکه خلکو د صاحبونو په منبر باندې دا بهونه بیان کړ په لټونو په کتابونو کې دا غي نقصان او ذکر لاو بیان کړ پیغمبر پاک وي فلا تو دا فصل <سؤال> پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه فطولا غرفا لا تو آکلوهم ولا تو شاربوهم ولا تو ناکحوهم ولا تو صلو علیهم ولا تو صلو معاوم ددا سے خل کو سرا خوراکونا پیو پیندامکوئے ددا سے خل کو سرا سکر مکوئے دی پیو پین مناسی و خوراکوئے چپ کمان گلاس او پیانا باندتا سے خل کو خلق خدا ام پانا گلاس او پانا پیانا باندخونا مقدا او نکاونا ما کوئی داغی سلام مت اغلی جنکی او ما جنکی اور کوئی غیتا او ما منزون کوئی سلام په پی جنادی کوئی داغی سلام تو حدیث کن رئی دل خن ده د صحابه او پبارکی بط پوری یا ساتر صحابه او پبارکی الکفا فیلم غواد خطیب بغدادی د امام ابو زوران قول ذکر کری ریم یو کم پندر سمسفکی آوئی مادر ابو زرعان اولیدنی قولو چاہوئی اذا رئیت الرجولا یم تاکسو احدا من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاکلہ چترونی جیو کزد صحابو در پیغمبر پاک نقصان بیان ایداری او صحابی ز یو ساهی نقصان بیانې نو 팔م اد لهو زندې کوجه چې دا که زندې کړې فاض صاحب او بګ بیا دې ز صاحب او بخوري یا په کتابونو باندې یا په کتابونو یا په منبر ز پاسه ناشته یو صاحب په ځامې چې مل فرې ګرا ځاوي خدا سيو dane ساهی خدا سيو مجموهت الفتاوا د شیخ الاسلام امام ابن دلمیا دریم جل یو څل در څل د په نوټه ما صفه کې د کرکې آوي بیا آغوې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی د پیغمبر پاک نوښتلو به خلیفہ سوکو ابو بکرو بیا په څې عمرو بیا په عثمانو بیا په څې علی رضی الله تعالی عنهم وه بتانهبي خله خلافتې اعدم منها اولاائل ما اوسو چېتال لږې په یو خلیف په یو دې یمبانندې په یو خلیفه باې انضاف لګې په د سلوو یم کې په یو او اظو من حماري عالی نوغ د کوورې خلرنف و هوا ادلو من حمار آلی عادو کورنی خرنم بطر دے دیو جنا پی زل سمجل سنور پندو صفا کے دا مجموعت الفتاوی امان ابن تیبی رحمه اللہ ذکر کیا ہوئی خی خیار الخلیفتی عباد الانبیای اصحابا و غر خلفا فند انبیاونا رسابا دی دیراز صحابو بدخوری ظالمان اگورا حضرتی واز جلانو ته حضرت کابل مالک دا صفای کوي دا بیان کوي او ته په ممبر د پاسه ولاړ ته په نیټونو باندې د صحابه بښوره په کوڅو کې په بازارو کې په مجلسو نو کې او په ممبر د پاسه په جلسو کې او دغه او صاحب دا سره او صاحب دا سره کلا ابو بکر باندې بدوي کلا فاطمه عمر باندې بدوي یو صحابی باندې بدویل دا پټول صاحب او بدویلی د حضرت معاذ بن جبل د حضرت کعب بن مالک مبارکه باسمه قلتا اسڑی اتا ډېر په خبر او کلام بنی مالک بن مالک مبارکه یا رسول الله والله مالک مال الا خیره من پوینو یو په کعب بن مالک باندې مگر د خیر خبره اغه د خیر والا سړی دی زمنګ ټول صحابه د خیر والا خلکو اغه د به خیري خبره نه دا خور کړی اغه د خیر خبره نه خور کړی دا اغه د خیر خبره من تر رسوله دا فسکه تر رسول الله دا, دا چب کې د نبی عليه السلام د ليله چې زما هر یو صحابي اغه د خیر والا صحابي دا خیر خبره وې تاسو تمه چستا سومه کې سوده صحابه او پکړی یا ساته دې د هغه خلکو نه فرق کوي دا